peça, ele será concedido. Livro dos Abrax. Capítulo 9. O valor escondido atrás de suas reações emocionais. Seu sentido de visão é diferente do da audição e seu sentido olfativo é diferente do toque, mas mesmo sendo diferentes, todos são vibrações interpretativas. Em outras palavras, quando você se aproxima de um forno quente, seu sentido da visão não lhe diz necessariamente se ele está quente, seu sentido de audição e seu sentido do paladar ou olfativo não são normalmente os que você usa para reconhecer um forno quente, mas quando você se aproxima do forno com seu corpo, os sensores em sua pele fazem com que você saiba que o forno está quente. Você nasceu com tradutores vibracionais sensíveis, desenvolvidos, sofisticados, que o ajudam a entender e definir sua experiência. E, da mesma maneira que você utiliza seus cinco sentidos físicos para interpretar sua experiência de vida física, você nasceu com outros sentidos, suas emoções, que são intérpretes vibracionais que o ajudam a entender, no momento, as experiências que você está vivendo. As emoções são indicadores de seu ponto de atração. Suas emoções são seus indicadores do conteúdo vibracional de seu ser, a todo momento. Assim, quando você se torna consciente do sentimento de suas emoções, você também pode estar consciente da vibração que está emitindo. E uma vez que combine seu conhecimento sobre a lei da atração com sua consciência da vibração que está emitindo no momento presente, então você terá controle integral de seu próprio poder do ponto de atração. Com esse conhecimento, você agora pode orientar sua experiência de vida de qualquer maneira que você escolher. Suas emoções, simples, puras e únicas, são sua relação com sua fonte. E desde que suas emoções lhe dizem qualquer coisa que você queira ou precise saber sobre sua relação com sua fonte, normalmente nos referimos às suas emoções como seu sistema de orientação emocional. Quando você tomou a decisão de vir para esse corpo físico, você entendeu completamente sua conexão eterna com a fonte de energia e você soube que suas emoções poderiam ser indicadores constantes que fariam você saber, a todo momento, o nível de relação que você estaria tendo com a fonte de energia. Assim, entenda a poderosa orientação a que você tem acesso, você não sente nenhuma situação de risco, nenhum sentido de confusão, apenas um senso de aventura e verdadeira liberdade. As emoções são indicadores de seu alinhamento com a fonte de energia. Suas emoções indicam o nível de seu alinhamento com a fonte. Embora você nunca possa ficar sem estar alinhado com a fonte de forma a se desconectar dela completamente, os pensamentos aos quais você escolhe dar atenção, lhe dão uma ideia substancial do alinhamento ou desalinhamento com a energia não física que verdadeiramente é quem você é. Assim, com o tempo e a prática, você chegará a conhecer, em cada momento, seu nível de alinhamento com quem você realmente é, pois quando você está em completo estado de permissão, você não teme. Vocês são seres poderosos, vocês são absolutamente livres para criar e quando vocês sabem disso, e estão focados sobre coisas que estão em harmonia com elas, você sente absoluto contentamento. Mas quando você pensa pensamentos que são contrários com essa verdade, você sente emoções opostas, de falta de poder e dependência. E todas as emoções caem em algum lugar dessa gama, da alegria para a falta de poder. Use suas emoções para sentir seu caminho de volta ao bem-estar. Quando você pensa um pensamento que soa seu verdadeiro ou, você sente harmonia em seu corpo físico, alegria, amor e um senso de liberdade são exemplos desse alinhamento. E quando você pensa pensamentos que não soam seu verdadeiro ou, você sente a desarmonia em seu corpo físico. Depressão, medo e sentimentos de dependência são exemplos desse desalinhamento. Da mesma maneira que os escultores moldam o barro na criação que lhes dá prazer, você cria através da energia moldadora. Você molda através de seu poder de foco, pensando sobre coisas, lembrando-se de coisas e imaginando coisas. Você foca a energia quando fala, quando escreve, quando escuta, quando está em quietude, quando se lembra e quando imagina, seu foca a energia através da projeção do pensamento. Como os escultores que, com o tempo e a prática, aprendem a moldar o barro na criação precisa desejada, você pode aprender a moldar a energia que cria mundos através do foco de sua própria mente. E, como os escultores que, com suas mãos, seguem sua intuição recriando suas visões, você usará suas emoções para sentir seu caminho para o bem-estar.